אז עוד פעם אני רוצה לאחל ערב טוב לכולם, כמה טוב לראות אתכם. אני מודה לאלוהים שיש לנו הזדמנות היום אה, לעבור את השיעור הרביעי גם, הסדרה של אה, התורה שבעל פה. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים על התורה שבעל פה ובכתב, זה השיעור הרביעי. בשיעור הקודם אנחנו... נזכיר כמה דברים כדי שנדע איפה אנחנו עומדים, זה תמיד טוב לחזור קצת אחורה, לרענן את הזיכרון. דרך אגב, מי שלא מבין משהו, לא להסס ולשאול. בשיעור הקודם ראינו שהדרך היחידה שהעם, עם ישראל, יכול היה לדעת איך לשמור את התורה, הייתה כתובה בספר שנקרא ספר הברית, נכון מאוד, ספר הברית. ללא הספר הזה, העם, עם ישראל, הלך לאיבוד, אנחנו ראינו, והוא עבד אלילים בתוך בית המקדש. ללא הספר הזה, גם העם לא חגג את חג הפסח כראוי. מאז ימי השופטים, החג הזה לא נחגג כראוי. אנחנו קראנו. היום אנחנו נלמד על התורה בעצמי, בעצמה, על התורה שבעל פה בעצמה. ואני הבאתי לכם, כמו שאתם רואים, אי אפשר להתעלם מזה. אפשר להגיד ממש קצה קטן מאוד על קצה המזלג מהמבחר של אה, התורה שבעל פה, מבחר הספרות, כי כשאנחנו מדברים על התורה שבעל פה זה מין מושג כזה לא, לא כל כך ברור לנו, איזה, איזה תורה שאנחנו לא בכלל לא מכירים. אה, אתם יכולים לראות כאן על השולחן מגוון מאוד אה, קטן אמנם, אבל די יציג אפשר לומר, אני אעבור על זה, אני יכול להראות לכם. של התורה שבעל פה. התורה הזאת היא בעצם חיצונית לתורה הכתובה שכתובה בתנ״ך, היא תורה שמתיימרת להגיד את הדברים של אלוהים, אבל היא לא מקובלת על ידי כל המגזרים בעולם, אלא רק על מגזר אחד, מגזר היהדות. על כל הדתות כמובן היא לא מקובלת, אבל על הדת היהודית היא מאוד מקובלת. מי שמע פעם על הקראים? אוקיי, מה, מה בעצם זה הקראים? האם הם יהודים? הם מאמינים רק בתנ״ך, במה שכתוב בתנ״ך, בעיקר בתורה. הם לא מאמינים בכלל בתורה שבעל פה, זאת הם קוראים לעצמם יהודים לכל דבר, אבל הם לא מתקרבים לתורה שבעל פה, אומרים שזה לא משהו מאלוהים זה לא משהו שאלוהים נתן בהר סיני בכלל אבל הם שוללים כל ספרות אחרת לא רק את הספרות של התלמוד ושאר התורה שבעל פה אלא גם את כל הספרות האחרת כמו ברית חדשה כמו קוראן וכל השאר הספרות החיצונית אבל בעצם אנחנו רואים שיש איזשהו זרם שלא מקבל את התורה שבעל פה בכל מקרה רוב העם היהודי פה בישראל ובכל המגזרים מקבלים את התורה שבעל פה כמשהו שהוא מחייב, משהו שלומדים אותו. אתם תלכו לישיבות, לי מה שאתם רואים פה עכשיו על השולחן מייצג די נאמנה את מה שלומדים שם, זה דוגמא, מי שמע על תלמוד מבלי? שמעתם? אנחנו נדבר יותר על ההתחלה, ההתחלה של התורה שבעל פה היא לא אה, התלמוד, אוקיי? אנחנו תכף אה, נעביר את זה ונראה. התורה שבעל פה היא בעצם התחילה במשנה. Oh, סליחה. <laughs> רגע, רק שנייה. אוקיי. התחילה בעצם במשנה. המשנה, מי יודע מה זאת המשנה? <laughs> זה הקובץ הראשון, הקובץ הראשון שבתורה שבעל פה. היא בעצם מכילה הלכות שהם נאמרו בידי אנשים שבתקופה ההיא נקראו תנאים מי שמע על התנאים? התנאים איך? לא שמעתם התנאים הם בעצם הם כתבו העלו על הכתב את המשנה אבל בעצם הניסוח של המשנה והעריכה שלה הם נעשו בסוף תקופת התנאים ואנחנו מדברים פה על ההתחלה של המאה השלישית אחרי הספירה על ידי רבי מסוים שקראו לו רבי יהודה הנשיא מי שמע על רבי יהודה הנשיא לא שמעתם או כן שמעתם הוא מאוד מאוד מפורסם ביהדות הוא זה שבעצם העלה על הכתב את כל ההלכות שהפרושים דיברו עליהם רק בזמן של ישועה בעל פה, הוא בעצם העלה אותם על הכתב, הוא העלה אותם על הכתב וזה רק מראה לנו כמה, איזה חשיבות יש לכתב, נכון? כי אם בעצם התורה שבעל פה הייתה כל כך טובה כתורה שבעל פה, למה העלו אותה על הכתב מלכתחילה? בשביל מה? כי הוא הבין בעצם שאם זה כתוב אז אה, לא, לא שוכחים את זה Uh, המשנה הם בעצם התנאים הם הממשיכים ממשיכי הדרך של הפרושים uh, הייחוד, הייחוד שלהם של התנאים הם יצרו הלכה על ידי תורה שבעל פה הבסיס של התורה הזאת uh, הוא לא יוצא ישירות מהכתוב בתורה או מהתנ״ך לא יוצא משם ישירות יש הרבה אגדות יש הרבה הלכות שהן uh, נאמרות על ידי רבנים על מה שכתוב ו... וזה משהו שהם קובעים זה לא משהו שאתם ישר מוציאים מתוך הכתוב בעצמו מה? תכף אנחנו נגיע לזה אני רק נותן לכם באופן כללי עכשיו תכף אנחנו נגיע לזה בסדר? אני רוצה שתכירו את זה לפחות היכרות כללית כדי שתדעו על מה מדובר מחולקת לשישה משניות אתם מכירים את השיר של פסח? Yeah. שזה מתחיל מ-13 ויומד עד אחד אלוהינו? Yeah. אז מה זה? שישה, שישה סדרי משנה, חמישה חובשי? Yeah. ארבע? שלושה? Yeah. אוקיי, yeah. טוב, <laughs> אתם מכירים, בואו נראה אתכם בליל הסדר, בירושלים. Yeah. <laughs> <laughs> אוקיי, אז אנחנו רואים פה שהמשנה מחולקת לשישה משניות, סדר זרעים, סדר מועד, סדר נשים, סדר נזיקין, סדר קודשים וסדר טהרות. כל אחת מהן בעצמה היא אה, מכילה משניות רבות שזה בעצם הלכות. איך אנחנו חיים את החיים שלנו בהתאם למה שכתוב בתורה. וזה ההלכות שנכתבו אה, על ידי רבנים בכל הזמנים, אה, על ידי התנאים סליחה. אה, בסופו של דבר הסדר נזיקין והאנשים וכל ה... מדבר בעצם על חיי יום יום של בן אדם דתי מבחינה הלכתית, איך אנחנו חיים, ואנחנו מדברים פה על הרבה מאוד מאוד דפים של לימוד שאנחנו צריכים ללמוד כדי להבין את הכל. אני רוצה לתת לכם דוגמה מהמשנה Ee, זה הדוגמה שיולנדה ביקשה מהמשנה, תשימו לב ee, זו דוגמה לדרך שבה אתם קוראים את הספרים במשנה, יש לכם פה דוגמה זה די מייצג את הדרך שאיך המשנה כתובה, זה הולך ככה ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול, אוקיי okay, המילה הזאת זה לא ערבית, השפה הערבית זה ערבית, זה זמן של ערבית באיזה שעה קוראים את שמע? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, אוקיי? וחכמים אומרים עד חצות רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר מעשה שבאו בניו מבית המשתה אמרו לו לא קרינו את שמע אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות המילה פה היא לא... זה לא בדיוק לקרות אבל... ולא זו בלד... בלבד אלא, ש... אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אוקיי, כל הסיפור הזה, בקיצור מדובר כאן על הוראות שבעצם נית... ניתנות למתי צריך לקרוא את שמע ישראל, אוקיי? אם ביהדות אומרים, אוקיי, חייבים לקרוא את שמע ישראל. אז הם קמים ואומרים, אוקיי, בסדר, חייבים לקרוא, אבל מתי? התורה לא מצווה בכלל, אין שום ציווי בתורה, על עם ישראל לומר את קריאת שמע, אין שום ציווי כזה. אבל הדברים צריכים להיאמר, נכון? אנחנו צריכים לקרוא בתורה. המצווה לאהוב את אלוהים ולשמור את דברו צריכה להיאמר בכל יום, אתם יודעים שזה שמע ישראל, נכון? לאהוב את אלוהים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, נכון? אבל מתי צריכה, באיזה, באיזה זמן אנחנו צריכים לקרוא את, את שמע ישראל? אלוהים מצווה על קריאה של התורה, זה, זה הקריאת שמע, דרך אגב, ביהדות, בכל מצב, אתם יכולים לקרוא את אותו דבר. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבבך, ושיננתם לבדיך, ודיברתם, אבל מתי? מתי הם שואלים, נכון? התשובה נמצאת דווקא בתוך הדברים בעצמם. בתוך הקריאת שמע כתוב מתי אנחנו לא צריכים להיות חכמים אנחנו רק צריכים לדעת לקרוא ובואי נקרא ביחד מתי מתי בשפטך בביתך בנכתך בדרך בשוכבך ובקומיך מתי מהרגע שאתה פותח את העיניים ועד הרגע שאתה הולך לישון כמה נפלא שדבר אלוהים הוא לא מסובך אלוהים לא רק אומר לנו מתי אנחנו צריכים לקרוא את התורה אלא אומר לנו אלא אומר לנו בדיוק את מה שהוא רצה להגיד ליהושע בן נכון? מה הוא אמר ליהושע לי, בן <coughs> והגית בו <coughs> יומם ולילה, נכון? מה הוא התכוון להגיד לו? אתה תשב באוהל ותקרא כל הזמן בדבר אלוהים מהבוקר עד הלילה? לא. מה זה להגות? <coughs> שהדברים שלי כל הזמן יהיו אצלך במחשבות. שדבר אלוהים יהיה כל הזמן אצלי עובד. ככה אתה תצליח, הוא אמר לו. אם אתה תעשה את מה שאני אומר לך, אם מה שאני אומר לך יהיה אצלך תמיד במחשבות, אז אתה תצליח. הוא הצליח, דרך אגב. הוא הצליח מאוד. באיזה שעה יהושע בן היה קורא את קריאת שמע בבוקר שהוא היה קם? אנחנו לא רואים פה שום דבר כזה. זה בספר דברים כמובן, ספר דברים פרק ו' מ-4 9. <coughs> אלוהים מצווה על קריאת התורה ועל השינון של התורה. אבל הוא לא אומר מתי, הוא אומר כל הזמן. אין זמן מסוים בחצות, בבוקר, בערב, מתי שיש לך זמן. אלוהים לא עומד עם השם ואומר, רגע, סליחה, סליחה שנייה, מצטער מאוד, עבר הזמן, אתה כבר לא יכול. לא יכול, עכשיו שש בדקה. אתה היית צריך לקרוא מקריאת שמע עד שעה שש. מה אתה חושב שאתה יכול לקרוא מתי שבא לך? אלוהים לא יגיד דבר כזה, למה? כי הוא בעצמו אמר, שזה מהרגע שאתה פותח את העיניים, עד הרגע שאתה הולך לישון. ולכתך בדרך, בשוכבך, מקומיך, בשבטך בביתך, זה מאוד פשוט. אנחנו לא צריכים להסתבך בכלל. <תפילות> נכון. אלה תפילות שבמשך היום אנחנו אה, יכולים להתפלל, אבל רק בזמן הזה? לא. אנשים שבתנ״ך עשו את זה כי זה טוב שיש לנו זמנים מסוימים ביום שאותם אנחנו מפדישים לאלוהים, אין בזה שום דבר רע. אין בזה שום דבר רע. אם אני מחליט בבוקר לקום ולהתפלל לאלוהים וללכת לעבודה, ובצהריים אני רוצה להודות לאלוהים ומתפלל אליו, וגם בערב, אין בזה שום דבר רע. להפך, זה דבר נהדר. ככה אני יוצר לעצמי מן מבורכת. אני יוצר לעצמי שגרה שהיא טובה. שאני מתרגל, זה טוב להתרגל להתפלל, אין בזה שום דבר רע. אבל גם במשך היום, בכל שעה ביום, אנחנו יכולים כמובן לבוא לאלוהים. אז אנחנו דיברנו על המשנה, וזאת זאת, המשנה היא הקובץ הראשון, אבל זה לא סוף פסוק. התלמוד, יש שני סוגים של תלמוד, ששניהם נכתבו באותה התקופה. אחד מהם, התלמוד הבבלי, נכתב גם בירושלים, אבל גם בבבל, אוקיי? בשני המקומות, והתלמוד הירושלמי נכתב רק בארץ ישראל. נכתב בירושלים בעצם והוא שונה במקצת מהתלמוד הבבלי. אני לא, אני לא נכנסתי לכל ההבדלים המהותיים ביניהם, אבל הבבלי הוא יותר מקובל. את התלמוד הבבלי לומדים יותר בישיבות מאשר את הירושלמי. לבבלי, I wonder why, אני לא יודע למה דווקא את הבבלי, אבל דווקא את הבבלי יותר קוראים ויותר לומדים ממנו. מהתלמוד ה... הירושלמי. <אח> מה? <אח> אז ההבדל הוא ב... גם במי שאמר, את... מי שכתב את כל הפסקים שיש בתלמוד, את כל הסיפורים, את כל... זה לא אותם אנשים. הם כתבו את זה מנקודת מבט של אנשים שחיו בישראל, הירושלמי, והאלה שהיו בבבל כתבו את זה מנקודת מבט של התרבות הבבל... הבבלית והחיים של היהודים בבבל. הם לא היו אותם חיים כמו בירושלים. חיים בבבל ובירושלים לא היו דומים. ולכן התלמוד הוא שונה. התלמוד הבבלי הוא בעצם חיבור קולקטיבי. מה זה חיבור קולקטיבי? יש שם לא רק חיבור אחד, כמה חיבורים, המון המון, המון חיבורים. אם אתם רוצים לראות, אני רוצה לתת לכם קצת ביד, שתפתחו, שתראו מה זה תלמוד בבלי. דובה אולי רוצה לתת? אני, תחו, אני רוצה להגיד לכם, ככם שלא יודעים עברית בכלל זה לא יעזור שום דבר, אבל תראו איך הוא נראה. אני רוצה שתסתכלו ותראו איך התלמוד נראה. אתם יכולים להעביר ביניכם. אלה תלמודים אותנטיים. עכשיו אני אספר לכם מאיפה אני הבאתי את זה. זה לא מהספרייה שלי בבית, דרך אגב. אני, אני מצאתי אותם לפני אה, גניזה. אתם יודעים שביהדות אה, לא זורקים שום דבר שהוא נחשב לספר קודש. לא זורקים, מה זורקים ספר uh, קדוש לפח? לא, שולחים, <שולחים> את זה לגניזה, <שולח> גניזה זה כמו קבורה, זאת אומרת זה מקום שלא השתמשו בזה יותר, אבל זה לא פח אשפה, זה מקום שהוא נקבר, הוא נמצא שם, אז הם זרקו המון ספרים, אני רק לקחתי מה ש... יכה, מפה ומשם, uh, כל התלמודים שאתם יכולים uh, למצוא, זה רק חלק קטן מהם. אז בעצם, מי שכתב את התלמוד הם נקראו אמוראים הם חכמי ישראל בתקופה שאחרי חתימת המשנה לאחר שהחתימה של המשנה הסתיימה על ידי רבי יהודה הנשיא אז התחילה תקופת האמוראים זה מראשית המאה השלישית אוקיי הם, זה היה בין אלה שהתגוררו בבבל כמו שאמרנו ובין אלו שמתגוררים בארץ ישראל עכשיו בעצם התלמוד הוא נכתב כדברי פרשנות על דברי מה שהחכמים הקודמים אמרו, אוקיי? אז אה, זה לא דברים חדשים, אלא דברים שנאמרו על ידי החכמים הקדמונים. אה, לתלמוד יש עוד שם, מי יכול להגיד איזה עוד שם יש לו? שם שהוא בעצם זה אותו דבר? התלמוד המבלי. התלמוד קוראים לזה בעברית גם גמרא. מי שמע על המילה גמרא? זה אותו דבר. פשוט היה בזמן של הנצרות, אסרו על היהודים ללמוד את התלמוד, אז הם החליפו את זה למילה אחרת שנקראת גמרה. אז אם מישהו אומר לכם שהוא לומד גמרא, אז זה אותו דבר, כמו שהוא אומר, אני לומד את התלמוד. אוקיי? שתדעו לכם את זה, זה חשוב שתדעו. אז בעצם זאת מילה בארמית, גמרא. המילה הזאת היא בארמית. בואו נעבור הלאה. עכשיו אנחנו, אנחנו עכשיו נבחן איזושהי דוגמה מהתלמוד, אוקיי? אני רציתי לבחור, בחרתי דוגמה מה, מהתלמוד לפירוש שנתנו חכמים למשהו שכתוב בתנ״ך. אני רציתי להביא כמה דוגמאות כאלה, ואני חושב שהבאתי איזה שלושה דוגמאות. אנחנו מפחת קוצר הזמן לא יכולים לנגוע בכל הדוגמאות, אבל יש המון המון דוגמאות של מה שכתוב בתנ״ך, ולעומת מה שכתוב בתלמוד. ספר קהלת פרק י"ב פסוק 12 כתוב שלמה המלך אומר ויותר מהמה בני יזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר אוקיי okay? okay. okay. okay. okay. okay. uh, אם אתם חושבים בקריאה ראשונה ואתם קוראים את זה ששלמה uh, מעודד לעשות הרבה ספרים או לא לפי מה, ש... לפי מה שכתוב, בקריאה ראשונה, בלי פירושים ובלי כלום. אוקיי, בקריאה ראשונה אתם צודקים. בקריאה ראשונה אנחנו אומרים, רואים שבעצם כתוב, בני היזהר לעשות ספרים הרבה, אין קץ ולהג, הרבה יגיעת בשר. אבל אם אתם לדוגמה תפתחו את התלמוד, אתם תגלו פירוש אחר לחלוטין. אוקיי, זה בתלמוד מסכת עירובין, דף כא, פסוק ב. א' ל' חסדה לההו מזרבנן וזה והכל בער, זה חלק בארמית נכתב בתלמוד וחלק בעברית אז יש חלק מהמילים שאתם לא תבינו אני רוצה לקרוא לכם את החלק הזה מה הוא אמר ליה אלו מצוות קלות ואלו מצוות חמורות וכי תורה פעמיים פעמיים, פעמיים ניתנה אלא הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים כאן הם עושים פה בתלמוד הבדל בין מה שחכמים אומרים לבין מה שאלוהים אומר. הוא אומר פה שיש פה שניים, אלו מדברי תורה, זה מה שכתוב בתורה, והלנו מדברי סופרים. ואז תשימו לב מה הם אומרים, קהלת י"ב, הם לוקחים את הפסוק הזה ומתאימים אותו בעצם למה שעכשיו הם רוצים להגיד. הם רוצים עכשיו להגיד משהו שקשור לקהלת, למה ששלמה המלך אמר. ויותר מהם הבני ייזהר לעשות ספרים הרבה וכו' וכו' כאילו בהמשך, הם לא קדמו את ההמשך, אוקיי? למה הם לא קדמו? כי כאן כתוב יותר מהם הבני ייזהר לעשות ספרים הרבה. כאן אנחנו, אם אנחנו מפסיקים פה, אני רוצה שתשאירו את זה במחשבות שלכם. אם אנחנו מפסיקים פה בפסוק הזה, בקטע הזה בפסוק, יש לזה משמעות לפי מה שהם רוצים. בני היזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה, שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה, ודברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה, אוקיי? לא מיתה לישון, אלא מיתה מה הוא אומר פה? הוא אומר פה שהפסוק הזה בעצם אומר שצריך בן אדם להיזהר יותר ממה שהוא שומע שחכמים אומרים, מאשר למה שכתוב בתורה. ומי ש... עובר על מה שכתוב על חלק מהדברים בתורה, לא מת, אבל מי שעובר על דברי סופרים מהתלמוד, מי שעובר על מה שכתוב בספרים האלה, חייב ביטן. אוקיי? זה מה שאתם הבנתם מהפסוק הקודם בספר קהלת? למה לא? אתם לא מספיק חכמים? איך אתם לא מצליחים לראות את זה? אם אתם הייתם הולכים ללמוד את זה בישיבה, זה הפירוש של הפסוק של שלמה המלך. ואם אתם הייתם קמים ואומרים, הוא רגע אחד, זה לא מה שהוא אמר. אומרים לא, זה מה שאתה לא מבין מה שהוא אמר. מכיוון שהרבי הזה, הוא מבין את מה שבאמת כתוב שם. ופה זה התורה הפנימית. מה שאתם רואים פה על השולחן, את כל הספרים האלה שאתם רואים פה על השולחן, זה לא בעצם ספרים שמראים על תורה שאתה קורא ומבין. זה, זה תורה בעצם של אנשים שכתבו אותה, הם מבינים באמת מה שכתוב שם. לא לפי מה שאתה רואה ומבין בשכל שלך, אלא ממה שהם מבינים, והם כותבים את זה. וכאן אנחנו רואים שהם קראו את הפסוק של שלמה בקהלת י"ב, פסוק י"ב, והם החליטו שהפסוק הזה בעצם אומר שאנחנו צריכים להיזהר לעשות את מה שהתלמוד אומר, ולא מה שכתוב בתורה. אתם לא מסכימים עם זה. זה נראה לכם לא מתאים. אבל זה בגלל שאתם לא תלמידי חכמים. אם אתם הייתם תלמידי חכמים, אתם הייתם צריכים להסכים עם הדבר הזה, מכיוון שמי שכתב את זה היה חכם, ואתה מקבל את מה שהוא אמר. שמא תאמר, אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו, אמר, קרא עשות ספרים הרבה אין קץ. הם גם אומרים איך לקרוא את זה. הם אומרים, אם אתה רוצה להבין את זה כמו שצריך, זה מה שאתה צריך לקרוא. דרך אגב, אני לא כתבתי את הדברים האלה, זה, זה אתם מוצאים את זה בתלמוד, בספר הגדול הזה שהחזקתם ביד, שם זה כתוב. הם אומרים איך לקרוא את זה, שמא תאמר אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו, על מה הם מדברים? הוא אומר, אם אתה הולך להגיד שהדברים האלה שכתובים בתורה שבעל פה, יש בהם משהו חשוב, למה הם לא נכתבו? דובר, בגלל זה כתוב, בגלל זה שלמה אמר, תעשה הרבה ספרים. אבל זה מה שאנחנו קראנו ששלמה אמר? האם זה מה שכתוב בפסוק שקראנו מקוהלת? זה מה שקראנו, קרא, זה, זה המילה הזאת, קרא, זה אה, אה, מילה ציווי. התלמוד אומר לנו מה לקרוא. אז התלמוד אומר, קרא, עשות ספרים הרבה אין קץ. Okay. זה, זה הדרך שאתה צריך לקרוא את הפסוק, לעשות הרבה ספרים. אני רוצה להראות לכם שגם הרבנים שמלמדים את התלמוד הם מלמדים את הדבר הזה, תשימו לב. עשות ספרים הרבה, כל הפרסומים כותב הרב דניאל כץ, אוקיי? זה בא אה, מאתר שנקרא ארץ חנדת, אוקיי? ארץ חנדת זה מכון, מכון לימודי יהדות, אוקיי? וזה אחד המרצים שלהם, הרב דניאל כץ, ושימו לב מה הוא אומר. עכשיו ההתחלה של המילים שלו היא מאוד מאוד ערמומית וזה לא מוצא חן בעיניי, למה? מכיוון שאנחנו רואים פה מההתחלה שהוא מניפולטיבי, מה הוא עושה? הוא אומר מצאנו לכאורה אזהרה חמורה מפי החכם מכל אדם, מצאנו לכאורה, מה זה לכאורה? זאת אומרת שאתם אמרתם לי כן אנחנו מבינים מה כתוב בקהלת שאסור לעשות הרבה ספרים, כאן הוא אומר לכאורה ככה זה נראה, מה זה המילה הזאת לכאורה? תגידי את זה ברוסית כדי שלא נתעכב הרבה, אם יש לך את המילה הזאת. איך? יכו. אוקיי, לכאורה, לכאורה, ככה זה אמור להיות, הוא אומר. ככה בן אדם נורמלי צריך לקרוא את זה, כאילו בן אדם שהוא לא ממש מתעמק, אבל, ויותר מהמה בני היזהר לעשות ספרים הרבה עם קץ ולעג, הרבה ידיעת בשר, לא כך הבין הפסוק, זה הסוגיה במסכת עירובים. מסכת עירובין לא הבינה את הפסוק כמו שאתם מבינים אותו. לא הבינה אותה ככה. איך היא הבינה? דרש רבה. מה זה דרש? עשה דרשה, אוקיי? תח, זה מה שהוא אומר. מה היא דכתיב? פועלת מה כתוב בעצם? ויותר מהם הבני להיזהר לעשות ספרים הרבה בחור. בני, היזהר מדברי סופרים יותר מדברי תורה. תיזהר ממה שהרבי אומר יותר ממה שכתוב בתורה. שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה, בדברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. טוב, זה אנחנו לא... חייב מיתה. שמא תאמר יש בהם הרבה, עכשיו, תראי מה הם, מה הם לפי זה, דווקא אינסופיותה של התורה היא הסיבה והצורך בריבוי הספרים. אומר, למה צריך הרבה הרבה, הרבה ספרים? כי התורה היא אינסופית. אם התורה היא אינסופית, צריך הרבה ספרים. אבל הבעיה היא, שזה לא מה לא שכתוב בפסוק, ואנחנו עכשיו נראה וננתח בדיוק את הפסוק כדי לראות מה כתוב שם. אנחנו עכשיו מחלקים את הפסוק הזה לשלוש, אוקיי? אני לא משנה פה כלום, אני רק חותך אותו לשלוש חלקים. מובן שלילי או חיובי, נושא הפסוק והקשר השלילי, אוקיי? יותר מהם הבני היזהר. כשאתם קוראים את זה, זה מה שהם השתמשו. אתם יכולים להשתמש בחלק הראשון של הפסוק, גם לחיובי וגם לשלילי. אם אני עכשיו אגיד לרומן, רומן, תיזהר בפעם הבאה לעשות את, ה... את השיעורים שנתתי לך. למה אני מתכוון? שהוא יעשה את זה או לא יעשה את זה? שהוא יעשה, נכון? אני אומר לו, תיזהר לעשות. אם אני אומר לך להיזהר לעשות משהו, זה זימן שאני רוצה שתעשי את זה. כי אם לא תעשי את זה, תקבלי עונש, זה נקרא להיזהר לעשות וגם בצורה שלילית ויותר מהם הבני היזהר, היזהר עשות אם אנחנו לוקחים את זה בצורה השלילית זאת אומרת היזהר לא לעשות את הדבר הזה אז אם אנחנו רק לוקחים את החלק הזה אנחנו יכולים להשתמש בזה גם לחיובי וגם לשלילי אבל בואו נראה את ההמשך ההמשך הוא בעצם הנושא של הפסוק הנושא של הפסוק הולך ככה עשות ספרים הרבה אין קץ אוקיי זה, זה בעצם הנושא של הפסוק, לעשות ספרים הרבה אין קץ. עכשיו בואו נראה את החלק השלישי ולעג הרבה יגיעת בשר. זה קשר שלילי. למה אני אומר קשר שלילי? מכיוון שהמילים שסוף הפסוק, סוף הפסוק הזה משתמשות, אלה מילים שליליות. ולמה אני מתכוון שליליות? מי יודע מה פירוש המילה לעג? להג, אוקיי? Okay. להג, הנה יש לכם פה את הזה על המסך, לקחתי את המילון שתדעו על מה מדובר, להג זה פטפוט, גיבוב, לשון עמגים, מלמול, קשקוש, קשקשנות, דברי הבל ודברי שטות. אוקיי, okay, אז בעצם שלמה המלך אומר, יותר מהם הבני היזהר עשות ספרים הרבה, למה? אין קץ, כי יש בהם להג. אז אם שלמה המלך מתכוון שאנחנו צריכים לעשות הרבה ספרים, האם הוא היה משתמש במילה הזאת? לא, הוא לא היה משתמש במילה להג, כי זאת מילה שלילית. היא מתארת בעצם הרבה, שהוא אומר, יש שם הרבה להג, הרבה קשקושים, הרבה דיבורים. עוד פעם אני מציע לכם לקחת את הספרים האלה, עוד פעם ביד לפתוח אותם, ותראו כמה אה, דברים כתובים שם. זה לא מעט, הרבה הרבה מאוד דברים. אה, לא, חלק מהדברים הם לא רק קשקושים, חלק מהדברים הם דברים שהם מאוד חכמים להתחכמויות, אבל הם לא מתאימים למה שכתוב בתורה, חלקם הגדול. הם ש... כן, הם אומרים שאם את לא מצייתת למה שכתוב פה, את צריכה אה, לקבל עונש מוות. ואם יש דברים בתורה, בצוות בתורה, שעליהם יש עשה ולא תעשה, זאת אומרת שיש חלק שאתה... לקבל עליהם עונש וחלק לא אבל על זה את לא אה, יכול אז בעצם הם אומרים שהקשר שלהם לפסוק זה החלק הראשון ויותר מהם הבני היזהר לעשות ספרים הרבה זה, זה מה שהם השתמשו יותר מהם הבני תיזהר לעשות ספרים הרבה אבל הם לא הוסיפו את החלק האחרון של הפסוק הם רק עשינו וג וג וג ו וכו', למה הם לא הוסיפו את החלק האחרון של המשפט, לדעתכם? מכיוון שהוא נותן נופך שלילי לכל, אז מה, מה שבעצם הם עשו לפסוק הזה, קוראים לזה בעברית, סירסו את הפסוק. אוקיי, למה, למה הכוונה לסרס את הפסוק? להוציא ממנו את הכוונה המקורית שלו, להפוך אותו לכלי כדי לשרת את המטרות שלי. האם אפשר לעשות את זה עם דבר אלוהים? אפשר לעשות את זה מבחינה טכנית, אבל האם מותר לעשות את זה? כמובן שאסור, אסור להוסיף ואסור לגרוע מדבר אלוהים, אסור, אסור לשנות אותו. דרך אגב, אני לא אעשה, לא אעשה היום את הדרשה הזאת, אבל זו דרשה מאוד חשובה, לשאת את שם אלוהים לשווא. לשאת את שם אלוהים לשווא, הדיבר השלישי, זה להגיד דברים שהוא לא אמר. לבוא בשמו של אלוהים ולהגיד דברים הפוכים ממה שהוא אומר. זאת אומרת הדברים שהוא אומר יוצאים לגמרי מתוך הקודקס, הרקע שלהם, אלא משרתים את הסדר יום של מי שמחפש את זה. אנחנו רואים פה לדוגמה מה שאנחנו דיברנו היום בשיעור הקודם עם עדן, לפני שאתם מחלקכם הגיע, האם אדם שאינו במקור מעם ישראל רשאי על פי התורה לשמור שבת? אלוהים אומר משהו, אז בוא נקרא עכשיו מה אה, את, הרמב״ם אומר. מי יודע מי זה הרמב״ם? אוקיי, הרמב״ם זה רבי משה בן מימון, או באנגלית מימונדס, אוקיי? מימונדס, הוא חי בסביבות ה-1200 אחרי הספירה. הוא היה בן אדם חכם מאוד, הוא היה רופא. אוקיי. הוא כתב ספרים רבים, אחד מהם נקרא משנה תורה לרמב״ם. זה אחד, ו וכאן יש אה, הרבה פירושים. אה, בעצם איך הוא מבין את התורה, הוא אומר הדעה של הרמב״ם, ודרך אגב לומדים את הרמב״ם בכל המגזרים, לומדים אותו, לומדים אותו הוא נחשב לסמכות עליונה אה, בקשר לפירושים אה, של התורה, גוי שעסק בתורה חייב מיתה, אוקיי? לא יעסוק אלא בשבע המצוות שלהם בלבד, וכן גוי ששבת, אפילו ביום מימות החול אם עשה אותו לעצמו כמו יום שבת, חייב מיתה. ואין צורך צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. בקיצור הוא אומר, זה לא רק שאסור לך לשמור את יום שבת. אסור לך לעשות אף יום בשבוע כמו יום שבת. ואתה צריך שיגזר עליך עונש מוות. אתה ראוי למות אם אתה שומר. האם זה מה שאלוהים אומר? עוד אחד, התלמוד, עוד דעה מהתלמוד. מה דעת התלמוד בנושא הזה? האם אדם שלא במקום מעם ישראל יכול לשמור שבת? לתלמוד יש דעה מאוד נחרצת. אמר ריש לקיש, נוכרי ששבת חייב מיתה, שנאמר אוקיי. עכשיו, זה אחד מהדברים שהתלמוד עושה כל הזמן. הוא אומר, זה צריך להיות ככה בגלל שכתוב בתורה ככה, אוקיי? אז עכשיו הם אומרים, גוי, גוי. נוכרי ששבת, זאת אומרת ששבת ביום שבת, חייב מיתה, נכון? חייב למות, שנאמר. או, אז זה מאוד מעניין. איפה כתוב בתורה שגוי ששומר שבת צריך להרוג אותו. אבל אם יש לנו רמז, אני חיפשתי את הרמז הזה, שנאמר ויום ולילה לא ישבותו. איפה זה כתוב? זה מאוד מעניין. אם אנחנו נמצא עכשיו, איפה זה כתוב? ככה אנחנו רואים קודם כל מההתחלה אני ראיתי שזה לא פסוק שלם, כבר רואים שזה פסוק שנפתח. עכשיו אני רק צריך לדעת מאיפה הם הוציאו אותו, מאיפה הם הוציאו את הפסוק הזה, ואנחנו גילינו את זה. החלק אה, הזה נמצא בספר בראשית, פרק ח' בפסוק 22, כתוב בסוף הפסוק, אוקיי? ויום ולילה לא ישבותו, ואנחנו עכשיו נקרא את הפסוק ביחד, אני קראתי את הפסוק הזה בפרק ח', פסוק 22, ממש באיוד, ואני הגעתי למסקנה שריש וקיש, זה השמות של אלה שאמרו, זה דרך אגב ציטוט ישר מהתלמוד, שריש אמר לקיש, אוקיי? רבי קיש, רבי, ריש אמר לרבי קיש, אוקיי? הוא אמר לו את זה. אז אני הגעתי למסקנה שהם... שניהם לא הבינו את מה שהפסוק, ואנחנו נקרא אותו ביחד, ונראה לאיזה פירוש אחר ניתן להגיע. שימו לב, האם אדם שלא במקור מעם ישראל יכול לשמור שבת? ויאמר אדוני, זה בראשית ח', 21-22, זה הסיפור של נוער, לא אחרי המבול, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי אשר עשיתי. כל עוד ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו. זה הקטע שהם לקחו. זה הקטע שהם לקחו. ביום ולילה לא ישבוטו. אני רוצה עכשיו לשאול אתכם, מתוך מה שאתם קוראים, אתם הצלחתם להבין מהפסוק הזה שגוי ששומר שבת צריך למות? למה אמרנו? לא? איך אתם לא מצליחים? תסתכלו טוב, תסתכלו מאחורי המילים. בואו נראה לאיזה את מסקנות אתם הייתם מגיעים. ריש, ריש אמר לקיש שסוף הפסוק הזה, סוף פסוק 22, אומר שזה קשור לדוכרים ששומרים שבת. למה אתם הייתם אומרים לו שזה קשור לפי מה שכתוב? זה קשור לעונות השנה, נכון? יש פה <אז> כל עוד ימי הארץ זרע וקציר, אוקיי? זריעה וקציר, קור וחום. קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבותו. מה הוא רוצה להגיד פה בעצם? שכל סדר השנה נשמר בצורה טובה. אלוהים לא יפסיק את הסדר הזה. סדר השנה ימשיך להיות בדיוק כל הזמן כמו שאלוהים אמר. יהיה קיץ, יהיה חורף, יהיה יום, יהיה לילה, נכון? יהיה זמן לזרוע, יהיה זמן לקצור. איך מכאן אתם יכולים להגיע למסקנה שיקום מישהו מהרבנים הגדולים ביותר ויגיד לי שמתוך הפסוק הזה אנחנו צריכים להגיע למסקנה שמישהו לא צריך לשמור שבת? אוקיי, אני רוצה שמישהו מכם אולי יקום עכשיו, אולי יראה לי משהו שאני לא מבין. אולי עדן. את קוראת עברית מצוין. האם את מגיעה מפה למסקנה שגוש, ששומר שבת צריך לקבל מיטה מהפסוקים האלה? למה לא? אבל, הוא, אבל ריש אמר לקיש שיש קשר. זה, אני, לא, אני לא מנסה עכשיו לצאת נגד התלמוד במובן הזה שנצחוק על התלמוד חס וחלילה. אנשים שכתבו את התלמוד, אני לא הייתי בקרק אסוליים אולי של החוכמה שלהם, אבל איזה מין סדר יום היה להם? האם, האם זה באג'נדה של, שלהם לקחת את כל הפסוק, או לקחת רק כמה מילים מהפסוק ולהתאים אותו? אפילו לא כתוב שום דבר על בוחרים. אני לא יודע איזה קשר אנחנו יכולים למצוא פה ביום ולילה לא ישבוטו. להכנ... ישר להכניס את זה לשמירת שבת. רק בגלל השורש של המילה לשבות. אתם יכולים לראות בעצם, שאני רק הבאתי דוגמה קטנה מהתלמוד, זה לא כל הדוגמאות. למשל, מה קובעת הקבלה לגבי שמירת שבת, אוקיי? אם אתם עכשיו רוצים לדעת מה דעת הקבלה? אנשים ידברו איתכם על הקבלה. אני לומד את קבלה, אני לומד קבלה. אני... האם זה מדבר אלוהים? האם בתוך הקבלה יש משהו שהוא מתאים למה שכתוב בתורה? לגבי אה, שמירת שבת, לדוגמה. כתוב, זה מתוך הקבלה, הקדוש ברוך הוא קבע שמקור הברכה לפרנסה, לבריאות, להצלחה, היא שמירת השבת. מוסיף הרב רפאל סבתי, המזל השולט בשבת הוא מאדים. אוקיי? Okay? האם זה כתוב בעשרת הדיברות, בדיבר הרביעי, שמה ששולט על השבת הוא, הוא כוכב מאדים? האם, האם זה נשמע לכם יהודי, מה שכתוב פה, או יש לזה איזה סממנים פאגאנים? <ś tamanho> וראה איזה פלא! על פי כן ההשפעה שלו בדיוק הפוכה, במשך שישה ימים אתה עובד והמלאכה שלך מתברכת מאליה, אבל ביום שבו המזל השולט משפיע באופן שלילי, יש דווקא ברכה על כל ימות השנה, זה כבר, זה כבר מראה שאם אתה פועל לפי הציווי של בורא עולם, הוא יכול להשפיע עליך מכל טוב גם בניגוד לטבע, אוקיי? זה מין, אני לא יודע מה אתם מבינים מזה, אבל יש פה איזשהו דבר ש... לא קשור בכלל למה שקשור לשמירת שבת. וכמובן שמאחורי זה מסתתר גם הפן הקבלי. עכשיו אנחנו נראה בעצם מה הם אומרים, שמסביר יותר לעומק את משמעות השבת בעולמות העליונים. איזה עולמות עליונים אנחנו מדברים? אוקיי, מעניין. אנחנו יודעים למשל, שגם בשבת מקבלות הנשמות שבגיהינום מעין חופשה. למה זה מצחיק אותך דורא? זה מאוד לא אי אפשר להגיד. אוקיי, קודם כל, אנחנו כבר רואים פה שבעצם יש איזשהו דבר שאנשים שהם נמצאים בגהנום, לא משנה שלא נדבר על גהנום עכשיו אם זה כן או לא, ולא משנה, הם שומרים שבת. אה, אני כבר ערב שישי, אני נורא לא מצטער, אני לא יכול לשבת בתוך המחבח, עכשיו אני צריך ללכת לשבת, לעשות שבת. איפה אתם רוצים איזה סימוכים בתורה? אני חייב להגיד לכם, אחים ואחיות, או אח ואחיות יקרים, שאין לזה שום סימוכים בתורה, כלום. התורה אף פעם לא דיברה על אנשים שהם מתים, שהם שומרים שבת. מה אלוהים לדוגמה קובע לגבי האסטרולוגיה? מה אלוהים קובע בתורה לגבי מצב המתים? האם הם ממשיכים לחיות בגיהנום ומקבלים חופשה ביום שבת? זה מה שאנחנו מבינים? למשל השאלה, מה אלוהים קובע במקרא לגבי אסטרולוגיה? שימו לב! יש לי שאלה. כן. אבל, אם חושבים, נכון, שהיהודים הפגיעים לתת נגד, ואפשר להתקדם, נכון? כן. אז זה לא הגיוני, בגלל שהם אמונים שמקבלים חופשה, ומצד שני אמונים שהם לא יכולים לשמור שבת. מי אומר שהם לא יכולים לשמור? אה, כן, כן. אבל תראי, מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים פה בעצם זה שהדרך שה, אה, שהקבלה מתארת את שבירת השבת היא לא מקובלת אפילו מבחינה של האסטרולוגיה, מכיוון שאלוהים קובע, בישעיהו 47 פסוק 13, כתוב "אם דינה בחברייך וברוב כשפייך באשר יגעת מנעורייך אולי תאכלי הועיל או אולי תערוצי נלעד ברוב עצותייך יעמדונה ויושעוך" עוברי שמיים אחוזים בכוכבים מודיעים לחודשים מאשר יבוא אליהם. הנה היו כקש אש שרפתם לא יצילו נפשם מיד להבה אין כחלת לחמם אור לשבת נגדו. בקיצור הוא אומר אלה שהם קוראים בכוכבים אלה שהם מכשפים אלה כל אלה לא יוכלו לעזור לכם הם לא משהו שהם מאלוהים זה כשפים זה נגד מה שאלוהים אומר כמובן גם בתורה עצמה כתוב נגד אלה שהם אה, עוסקים בכל האוב, בכל הכשפים, בכל הדברים, בכ... והקריאה בכוכבים, כל זה מאוד זר לתורה. מה אלוהים קובע בתורה לגבי מצב המתים? האם הם ממשיכים לחיות בגיהנום ומקבלים חופשה ביום שבת? שימו לב, בקהלת, דווקא בקהלת, שתית עשר, כל אשר תמצא ידך עשה, כי אין מעשה וחשבון וד... אין, נכון? אין מעשה. אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. דבר אלוהים הוא מאוד מאוד ברור, שום דבר לא קורה אחרי שהאדם מת. אם אתם תלכו לעוד ספרים לפירושים לתורה, למשל ילקוט שמעוני, מי שמע על שמעוני פעם? אף פעם לא שמעתם, זה פירוש לכל התנ״ך. פירוש לתנ״ך על פי התורה שבעל פה. אנחנו יכולים למצוא דוגמאות גם בילקוט שמעוני, לדוגמה, מה שאנחנו קוראים בישעיהו 56, בני הנכר הנלווים על אדוני לשרתו, לאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, זה אלוהים אומר, נכון? מי ששומר שבת ומחזיק כל בני הנחר אלה שלא מהעם היהודי, תשימו לפסוק 7, והביא אותם אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. עולותיהם לא בזבחיהם ורצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אוקיי, זה הדברים שאלוהים אומר. הוא אומר, אני אקבל אותם בבית תפילתי. עכשיו, יש פירוש, תלכו לילקוד שמעוני ותראו פירוש על הפסוק הזה, על פסוק שבע. יילקוד שמעוני, אוקיי? והביאותם אל הר קודשי אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? הם כבר הגיעו למסקנה שאלוהים הוא מתפלל. אז הוא אומר, איך אנחנו יודעים שאלוהים מתפלל? שנאמר, ואביא אותם אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. אז אם כתוב בבית תפילתי, סימן שזה המקום שאלוהים הולך להתפלל. זה הבית כנסת של אלוהים. אם אתם שאלתם את עצמכם, איפה אלוהים הולך כשהוא מתפלל, זה בית תפילתו. אוקיי? זה מה שכתוב לפי דעתם בפסוקים שקראנו. לא נאמר אלא בבית תפילתי מלמד שהקדוש ברוך הוא מתפלל. לא נאמר אלא בבית תפילתי. הם, הם עכשיו הגיעו למפקנה שכתוב בית תפילתי זה המקום שאלוהים הולך להתפלל. השאלה שלי היא למי הוא מתפלל? לעצמו. אז זה נכון תורה. יפה לעצמו. מים מצילי אמר מזות בר טוביה אמר רב יהי רצון מלפני מלפניי זה מה שאלוהים אומר עכשיו זה התפילה של אלוהים עכשיו תקשיבו לי ותגידו לי אם זה מה שאלוהים מתפלל הוא אומר יהי רצון מלפניי הוא מתפלל לעצמו אוקיי הוא לא יכול להתפלל כי אין אלוהים אחרים אז הוא מדבר לעצמו יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמי את כעסי שהרחמים שלי יצליחו לדבר על הכעס שלי אוקיי? Okay? ויגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת רחמים, ויכנס להם לפנים משורת הדין. זה האלוהים שאתם עובדים? שצריך לשכנע את עצמו? שמתפלל לעצמו? שאומר, הלוואי שהרחמים שלי יהיו יותר גדולים מהכעסים שלי, שאני אוכל להתנהג לעם שלי לפני משורת הדין? תגידו לי, אתם רציניים? אני הייתי אומר לרבי הזה שזה. איך אתה יכול להגיד? וחוץ מזה, זה בכלל לא מה שכתוב בפסוק. מדובר על בני הנכר. אתם מצאתם פה בכלל את הנושא של, של uh, הפסוק? בוא נחזור עכשיו ונזכור שנייה אחת על מה מדובר. ובני הנכר. בפירוש בילקוט שמעוני אין כלום על בני הנכר. שום, הנושא כאילו בכלל לא קיים. בני הנכר הנלווים על אדוני, לשרתו, לשמור שבת. אביא אותים, אני אביא אותם. את מי זה אותם? אותם. אלוהים אומר, אני אביא אותם אל הר קודשי, ואני אעשה אותם שמחים, את מי זה אותם? את בני הנכר, אני אעשה אותם שמחים איפה? בבית תפילתי, דרך אגב, איפה בית התפילה הזה שאלוהים מדבר עליו? זה כתוב פה, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, איפה, איפה היו עולות, מזבחות, תפילות, איפה היה? באיזה בית? איך קוראים לבית הזה? בית ה? בית זה בית המקדש. אלוהים אומר אני אביא אותם, את מי אני אביא אותם? את בני הנכר. אני אביא אותם לבית מקדשים, לבית תפילתי. האם, האם פה בפסוק הזה כשאתם קוראים את ישעיהו נ"ו, אתם מבינים מזה שאלוהים מתפלל לעצמו? ממש לא, אבל זה תלמוד. זה מה שאנשים לומדים בישיבות. סליחה, זה לא התלמוד, זה הילגות שימרוני, אבל זה פירוש לתנ"ך על פי מקורות אה, מהתלמוד ומכל מקום אחר גם. זה מהתורה שבעל פה. אז אנחנו רואים כאן, היום אנחנו לומדים על הנושא הזה של התורה שבעל פה דרך דוגמאות, שאני רק הבאתי מעט מאוד דוגמאות. ואם אנשים יבואו ויגידו לכם שמשהו על, על מה שכתוב בתורה, שאתם צריכים להבין את זה לפי התלמוד, אתם יכולים לקחת רק דוגמאות קטנות כמו הדוגמאות האלה ולהגיד להם. אתה בעצמך תקרא מה שכתוב ותגיד לי אם אתה מסכים עם ריש וקיש, או עם רבי זה וזה, אם זה בדיוק מה שאתה מבין. אז למה לא, זה עבר? אוקיי, זה הכל, זה מה, ש, זה מה שעשינו היום, רציתי לתת לכם את הדוגמאות האלה, אם אתם רוצים עכשיו אחרי שאנחנו נסיים בכמה דקות, אתם יכולים לעיין קצת בספרים האלה, יש כאן מכל הסוגים כמו שאני אמרתי לכם, אתם יכולים לראות את הצורה שזה כתוב, את הדרך שזה כתוב, יש המון המון פירושים, כתב יד של רשי, מי פעם קרא כתב יד של רשי? אין לכם מושג, uh, הכתב של רש"י הוא בכתב רש"י, כתב רש"י לדוגמה, זה כתב, ראשי. כתב ראשי, לדוגמה, שקשה מאוד לקרוא אותו, הוא, הוא, הוא בנוי בצורה שקשה מאוד לקרוא, uh, ראשי, okay. זה כתב רש"י, זה תרגום, פירוש, פירושים לתנ"ך שקשה מאוד לקרוא אותם, ואנשים יוספים ימים, חודשים ושנים ללמוד את התלמוד במדרשים, לדוגמה, מדרש רבה חלק א', יש עוד מדרש רבה חלק ב', uh, ואתם יכולים לראות שזה באמת עונה למה ששלמה המלך אמר, מזהר בני, נכון? לא עשו... אני רק הבאתי חלק קטן מאוד מאוד ש, ממה שיש. Uh, והספרים האלה שאנחנו רואים הם uh, חומה מאוד מאוד גדולה שעומדת בפני עם ישראל כדי לקרוא באמת את מה שאלוהים אומר ולקבל את הישועה שלו. הרבה אנשים יקומו ויגידו אתה אנטישמי ואתה מדבר נגד אבל שהם יבואו והם, והם יראו לי דרך מה שכתוב בתורה שמה שהם, שכתוב כאן זה באמת מתאים למה שאלוהים אומר. אנחנו לא הולכים נגד עם חס וחלילה ולא הולכים נגד אנשים אלא נגד סיסטמה. הסיסטמה הזאת היא נגד מה שאלוהים אומר. בהרבה מקומות, אפילו שיש מקומות שכתוב דברים נפלאים ויפים, אנחנו רואים בעצם שהרבה פעמים דבר אדם עולה על דבר אלוהים. אתם זוכרים שהם אמרו שיותר חשוב לשמור את מה שאנשים אומרים, מה שהרבנים אומרים מאשר מה שאלוהים אומר. ואנחנו רואים כבר, מה, לפחות מהגישה הזאת, שהגישה הזאת היא לא מקובלת בכלל. אף אחד לא יכול להיות יותר חכם. מאלוהים ולהגיד דברים בשמו שהוא לא אמר. אז שלוהים יברך אתכם, אנחנו עכשיו נתפלל ביחד. זה השיעור האחרון בנושא הזה. אנחנו בשיעורים הבאים, אנחנו נעסוק בנושאים אחרים, ויהיו הפתעות. כן. מה? אה, קסוטו. אה, קסוטו, זה תנ״ך קסוטו. זה תנ״ך שיש בו הרבה פירושים. זה תנ״ך שמופיע בו בעצם פירושים של מישהו שנקרא קסוטו. שלום. כן, מתנ״ך, קסוטו, לומדים את זה בבית ספר, נכון. כן, נכון, נכון, ולילדים, אבל בעצם הם אומרים את הדברים שכתובים בתלמוד. בואו נתפלל ביחד ונודה לאלוהים. אבינו מלכנו, אני רוצה להודות לך אבא. על כל מה שאתה הראת לנו היום, שהתורה שלך, אבא, היא ברורה. הכתוב הוא נמצא, ואנחנו מבקשים, אבא, את הישועה שלך שתתגלה לעם ישראל, לרבבות ומאות אלפי אנשים שלומדים את התלמוד. אנחנו מתפללים בשבילם, אבא, שתפתח להם את העיניים, שהם יוכלו לראות את מה שאתה באמת רוצה להגיד. אני מודה לך, שאתה תמיד, אבא, יש לך תוכניות טובות יותר משל בני אדם, שיוצאות מן הכתוב, יהיו אבא כוח פעיל בחיים שלנו, שאנחנו נוכל להראות לכל אחד eh, שהדרך שלך אבא היא ברורה וידועה. תברך אותנו עכשיו כשאנחנו נשרדים, תברך אבא את הזמן הזה שאנחנו למדנו ביחד, שהכל יהיה לכבודך היום ולתמיד, בשם של ישועם רשיח.